Bulemika bat sortu da Estatu Espainolean e, diruainitze irabazten duten youtuber batzuk Andorrara joan direlako, e, zerga gau gutxiago ordeintzen omen dutelakoan, eta berez erabaki horren inguruan ez dut iritsirik berdin zait, ez naiz kontra, ez naiz alde, paso, aldiz horren inguruan aipatzen diren e, faltsukeriaik benetan asperturik naukatela alde batetik eh, youtuber horriek erraten dutelarik ez direla dos estatu espainoleko zergekin, edo zergei ematen zaigen erabilpenarekin, korrupsioa, bla, bla, bla, bla. Pero suposatzen dut hori izaten dutelarik, zertz begiratu dutela zertan doa zen zergak horiek eh, eh, estatu Espainolean, han konparatu dituztela Andorran egiten den erabilpenarekin eta Andorrako zergak bizgie ongi erabiliak direla ohartu direla, eh korrupsiorik ez dagoela jaja, ez, ez, ez, ez, ez dut suposatzen, padakitez dutela egin, eta kontua da aldarrikapen sozialez mozorrotzen dutela, benetako arrazoia e, e, ez dutelako esan nahi, eta gutxienez nekagarria iruitzen zait. Eta bestetik, badira, haien erabakia defendatzen dutenak, eta erranez bizikion gidela egiten dutena, denek dutela emigratzea, haien herria garapen ekonomikoa eragozten badie, etorkizun obeago bat enbiadoa zela, eta berriz bla bla bla bla, eta justu horietako askok, gero emigrazioa kritikatzen dute, etorkinak pobreak direlarik, pistan dena. Hortaz, zer, zilegida zure erritik beste nonbait etorkizun hobea izan dezakezula iruditzen bazaizu, bai, ala ez...